Nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení židov. Vláda Slovenskej republiky podľa paragrafu 1 zákona číslo 210 lomeno 1940 nariaduje. Všeobecné ustanovenia. Za žida podľa tohoto nariadenia sa bez ohľadu na pohlavie pokladá, kto pochádza najmenej od troch podľa rasy židovských starých rodičov. Židia sú povinní nosiť židovské označenie, hlásiť dáta a ich zmeny potrebné pre evidenciu. Židom sa zakazuje uzavrieť manželstvo medzi židom a nežidom. Vedomý mimomanželský pohlavný styk medzi židom a nežidom sa trestce ako prečin vezením do 5 rokov. Židia nemajú volebné právo, nesmú byť zamestnaní v službách štátu. Žid nemôže byť verejným notárom, advokátom, inžiniérom, lekárom. Židia sa vylúčujú z akéhokoľvek štúdia na všetkých školách a učebných ústavoch, okrem škôl ľudových. Prenajímateľ bytu je oprávnený vypovedať prenájomnú zmluvu židom kedykoľvek. Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie, držať zbrane, loviť ryby, riadiť motorové vozidlo, nesmúmať v obrazy, sochy, pisty. Toto nariadenie nadobudá účinnosť dňom vyhlásenia. Vykonávajú ho všetci členovia vlády. Podpísaný dr. Tuka, Doktor Pružinský, doktor Fritz, Stano Mach, Sivák, čatloš, doktor Medrický. 9. septembra 1941 vydala slovenská vláda v samostatného slovenského štátu nariadenie o právnom postavení židov, takzvaný židovský kódex. Tvorilo ho 270 paragrafov, ktoré spolu s vyhláškou ministerstva vnútra z 18. septembra 1941 definovali časť vlastného obyvateľstva ako menej cennú a nežiadúcu. Židia boli zbavení všetkých ľudských i občianských práv, okradnutý o všetok majetok. slovenský štát platil nemeckej ríši za každého násilne deportovaného človeka 500 ríšských mariek. Krajine reakčná rasová doktrína a následne potom prijaté nacistické rasové zákony a ich uvedenie do praxe mali po nástupe Adolfa Hitlera k moci ďaleko siahle tragické následky. Vyústili dosmutne smutne rasových nacionalistických represálií, prenasledovania, šikanovania a terorizovania nevinných, schopných a zdravých ľudí, prevažne židovských a rómskych občanov žijúcich v Nemecku, a v krajinách, ktoré okupovalo, vrátane Slovenska. To bol začiatok holokaustu. Najpočetnejšími obeťmi holokaustu boli Židia prostredníctvom konečného riešenia židovskej otázky. Holokaustom boli postihnutí taktiež príslušníci niektorých slovanských národov a rómovia. Terčom likvidácie sa stali tiež homosexuály, Svetkovia a jehovovi, ľudia s telesným či duševným postihnutím a politický odporcovia nacizmu. Ohly sa steblá, nejisté stopy nejistých nôh, zvlnili malý kruh v mori kvetou lúk. Držali sa dlane dvoch malých rúk, bežali a pred nimi v diálke les. Dlhá cesta a na nej dlhá púť. Spolu tam chceli dobehnúť, prvnež zahrmí skôr, ako bude dnes dňom minulým. Blíslo sa. Silno zahrmí, prichádza dážď. Ustali kroky. Rozhorúčení lahli si na zemi, k sebe sa zminuli, klasmi im z boky objad. Suché pery popraskaných úst čakajú na vlahu, čo k ním zvýšky je. Chytila si mamami, tak ma už konečne pustí. Šepká jej ospalý detský zrak. Uspala ich vtáčia pieseň. Tá strmo niesla sa gobole. Prikryli ich šedý mrak a naunavené oči padol se súmrak chvíľu ešte blúdi, kým padne noc. Žena spí naďalej, dieťa v náručí. Nikto ich nebudí, nikto ich neruší. A dášť spieva im kvapkami uspávanku do uši. Matka nocou dieťa obíma, červená hviezda sa jej rozpila na hrudi. A tá druhá, Dávidová nocou nesvieti. Život ťa naučí, že takto ležia bezmení, keď strieľa sa ostrými do a do detí. Po prečítaní tejto dojemnej básni mladého študenta Petra Flejšera som si uvedomila, že vykonané násilie a bezprávie nikdy nezmizne pod tokom času. Nedá sa vyškrtnúť, vymazať ani prikryť vrstvou prachu. Židovský kódex Vládne nariadenie číslo 198 lomeno 1941 o právnom postavení Židov, ktoré vyšlo 9.9.1941 podľa vzoru norimberských rasových zákonov. Radikálne obmedzovalo ľudské a občianské práva židovských obyvateľov. Zákaz manželstva medzi Židmi a nežidmi. Povinné označenie žltou hviezdou. Vylúčenie z volebného práva obmedzenie osobnej slobody, vylúčenie zo štúdia zo všetkých škôl okrem ľudových, zákaz nadobúdať vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnostiam, zákaz držby obrazov, svoch, búst významných národných a štátnych dejateľov, štátnych vlajok, znakov, fotografických prístrojov. Židovská hviezda Štít Dávidov Hexagram zložený z dvoch trojuholníkov Od 17. storočia sa začal používať ako náboženský symbol judaizmu Počas druhej svetovej vojny ním boli Židia v niektorých krajinách povinne označení V slovenskom štáte bol vývoj židovského označenia nasledovný 1941 V Šaristko-Zemplínskej župe žltá páska okolo ľavého ramena na vrchnom obleku Židia starší ako 6 rokov musia nosiť na ľavej strane prst svojho odevu našitú žltú hviezdu o priemere 6 cm s belasým lemovaním. V roku 1942 už musela byť hviezda 10 cm a bez lemovania. A napokon Židia, ktorí boli ponechaní vo verejnom a hospodárskom živote, museli nosiť 3 cm hviezdu s nápisom HŽ – Hospodársky dôležitý Žid. Židovské pracovné tábory boli určené pre Židov, ktorí boli postupne vyradení z hospodárskeho života a stratili občianské práva a majetok. Vybudované boli v Novákoch, Seredi a Vyhniach, Dielne s charakterom štátnych podnikov pracovali na objednávku štátnych a verejnoprávnych podnikov. Fungovali na princípe sebestačnosti, sami si hospodárili a produkovali rôzne remeselné výrobky, odevné, stolárske, stavebné a tak podobne. Dosahovali veľmi dobré ekonomické výsledky a stali sa dôležitým hospodárskym činiteľom na Slovensku. Zvláštnosťou táborov bola sociálna starostlivosť o maloleté deti, starých ľudí, chorých, keďže v nich boli vybudované aj jasle materské škôlky, školy a nemocnice. Usporadovali sa aj rôzne kultúrno-svetové, športové akcie a tak podobne. Členovia táborov spolu do 3400 ľudí boli teoreticky v prvej vlne deportácií ochránení pred transportovaním do vyhľadzovacích táborov čo sa však nie vždy dodržiavalo. Relatívna sloboda týchto židov bola vykúpená neustálými obavami z deportácií a prísnou izoláciou. Ústredné vedenie a dozor predstavoval vládny komisár ministerstva vnútra Julius Pečúch a na čele jednotlivých táborov boli gardistickí komisári, ich poradným a pomocným orgánom bol židovský samozprávny orgán. Tábory zanikli krátko po vypuknutí Slovenského národného povstania. Transporty židov zo Slovenska 3. marca doktor Tuka oznámil slovenskej vláde, že židia budú násilne deportovaní a odôvodňoval to ich pracovným nevyužitím na Slovensku a následnou potrebou poskytnúť ich ako pracovnú silu Tretej ríši. Zo Slovenska boli deportácie vykonané v troch etapách. Prvá etapa, marec až apríl 1942. Deportovaní sú práceschopní muži a ženy, slobodní, bezrodinných príslušníkov, vo veku 16 až 35 rokov, v celkovom počte asi 17 tisíc osôb. 25. marca je vyslaný prvý transport z Popradu tisíc mladých žien a dievčat zo šaristko-zemplínskej župy do nemeckých koncentračných táborov. Začala sa prvá etapa deportácie židov zo Slovenska pod názvom Akcia Dávid. Príchod do táborov neznamenal len fyzické utrpenie. Už prvé okamžiky odhalovali svet, v ktorom platí iná morálka a odlišné pravidlá. Hlavne mladé dievčatá museli prekonať nepredstaviteľné psychické bariéry. Viete, prišli sme do cudzieho sveta v tých dobyčích vagónoch. Bolo to strašné. Tak potom sme prišli do jednej veľkej miestnosti, kde nás kde sme sa museli vyzliecť. Tak tie naše zavazadlá to hneď zobrali tí chlapi v prúškovaných šatách boli tiež také heftlingi ako my. A potom nás zobrali do jednej veľkej miestnosti, kde sme sa museli vyzliecť. Mladé dievčatá. ss sa tam smiali, viete. Boli sme také mladé, 15-16 ročné a tak sme sa nechceli zobliekať. A tak nám stiahovali nohavičky palicami a také to bolo strašné. A viete, keď si tak na to pomyslím, že toto musím rozprávať, tak vtedy sme... Boli tam Ukrajinci, ktorí nás stríhali všade. Muži nás stríhali, viete, vlasy a všetko ostatné. Bolo to strašné. To nám tým chceli dať najavo, že už nás ani za ľudí nepočítajú. Bolo to také, že dve malé moje sestričky, viete, ja som ich poznala len podľa hlasu, keď boli také oholené. Viete... Tak to sa nedá hovoriť, to, no strašne sme to prežívali. A potom, potom, nás dali, viete, dali nám dezinfekčnú kúpel. A dali nám šaty, šatstvo, nohavice, uniformy po ruských zajacoch. Aj také, pamätám sa, také modré košele s nejakými páskami a na to mužské obleky. Všetky sme sa zmestili aj dve do jedného. Boli sme také mladé, tenké, mladé dievčatá. Druhá etapa, apríl až august 1942. Deportované sú rodiny a rodinní príslušníci z prvých transportov v počte asi 35 tisíc osôb. Tretia etapa, september až október 1944 rodiny po Slovenskom národnom povstaní v počte asi 13 692 osôb. Deportácie boli vykonávané zo sústreďovacích stredísk, ktoré boli vytvorené v týchto slovenských mestách. Bratislava. Počet odtransportovaných osôb 1969. Dunajská streda. Počet odtransportovaných osôb 8 000. Komárno. Počet od transportovaných osvob os tisíc. Košice. Počet od transportovaných osvob 12 tisíc. Levice. Počet od transportovaných osvob,ty tisíc. Nové zámky. Počet od transportovaných osvob 7 tisíc. Poprat. Počet od transportovaných osvob 3tisíc. Sereď. Počet od transportovaných osvob, 9021 Žilina Počet odtransportovaných osôb 12702. 31. marca 1945 odišiel posledný transport židov zo Slovenska Celkom bolo deportovaných 65 692 osôb. Podľa údajov repatriačných úradov sa vrátilo v roku 1945 celkom 348 osôb. 348 osôb. Když ve syčí sičí plyn a voní, zlatý čaj když venku klape dešť jak mlín syn prosí a mi hraj proč nemám hrát mu na klavír tu on má rád už tolik let je mír už ne To nejsem schopna hrát To, co by chtěl můj syn O, oh, proč jen stále slyším Jak niekde si čípln Jen židovská má kříž Tvá židovská mama. se dotmi dívá když ty spíš Světnice tmava Zlatem září když je mama v ní Jednou však Pustíli nás, taky i slunce potemní. Co máma nám dáva, to jednou pozná každý z nás. Ja vím, to se stá že vždy není čas. Ok kdo matku moh dítěti vzít, byl vrah. Teď už snad pochopíš, z čeho já mám strach. Hrozný strach má tvá židovská má. židovská máma Ta ví, jak těžký nese kříž o, Kdo dítě ti moh, matku vzít, byl vrah Teď už snad pochopíš, ho ja mám strach Hrozný strach má tvá židovská